للمحرم دا تفاقی تفاقيدا محرم په حالت احرام کې محرم احرام کې اخكار کی او ذبح کی اغه بل کول مردار اغه نه محرم کړی شي اغه نه حلال کړی شي ګډ حلال کړ ا حالت احرام کې اده وحشي چې نه حرام شي میته شي <خخخ> دویم مسله محرم اخكار نه وکړي غير محرم و حلال اخکار وکړو نو بیا محرم د पारा غفخه کول جائز که غیر جائز امام ابو داوود رحمت الله علی سلو عادي ذکر کړي بعضه صحابه چې په کې علی رضی الله تعالی عم دې ځکه حلال شړی اخکار وکړه محرم په نیت باندې کړی دی یا بغیر د نیت د محرم کړی دی مطلقاً هغه فوراً نه دی जाय کله محرم په نیت کړی دی کله محرم بغیر نیت کړی دی کله محرم دلالت اشاره کې کنيشته مطلقاً خراګ نه دی जाय دا مسلک د علي رضی الله تعالی عنہ دی امام ابو داود رحم الله علی اول حدیث تا حدیث ذکر کای باب العمل سید للمحرم داخکار وغخورل محرم تا پخپلا نه کړي حلال کړي دے فشي د د د پنیت کړي له کده د پنیت نه کړي مطلقاً محرم باندې داخکار وغخورل حرام او دا د علی رضی الله تعالی مسئلہ کے د دا حدسنا محمد بن کسیر قلق بن سلیمان بن کسیر عن حمید التویل عن ساق بن عدا بن عارس عن نبی وقان الحارس خلیفة عثمان رضی اللہ عنو علا الطائف الطائف بنی دے گورنر وزدید دل فَصَنَعَ لِي عُثْمَانَ طُعَامًا عُثْمَان دل رضي الله عنه تردوده يوكرا فشوه؟ اذا ردوده يجيرا مزيدا روان فِي مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَقِيبَ وَمِلُ وَحْشَ دو عشان وغخهم او دو يعاقبهم او قچورهم و او, أو دائر مزدار وغخة مارغان وغخة دمیخه غوخه دکه دا خوځې نه حرکت نه کوي روز شپې بس په دغ یوې باندې واښې دغ وا غوخه اغه نه خی چې وا ګرځي دغه نه ګړو بيزو غوخه خی چاغي حرکت کوي ګرځي په دغې نو د مارغان غوخه خی چاغي هر وخت منډي وي الوزی دی وایې چې نه الله د مارغان غوخه ورته د می په نو ورته پوشی <سطور> <فبي> ده مارغانو گوخا نو دوڑای اکڑا پاگا کې کی مارغانو <سطور> رتکری دي والاحمل وعشا نو عثمان رضی اللہ عنو تا دوڑای کری راس فی من الحجل والیعقیب والاحمل وعشا فبعاسا الہ علی رضی اللہ عنو علی رضی اللہ عنو تا سوکولی <سطور> گو چتا سراشی <سطور> دوڑای <سطور> اکڑای فجا رسولا نوقاس راې وه یخ بته اعره لهوو دی اوخانو د پااره پاړې چډله علی غ الله وطلاو فجا راغې ووهن فضل خ سر انیا دي لاس پ پاړې ماړې چډلی فقالو له کل جيمونږ سره روړی وه فقالهمو قومن حالله دا خو حالال خلکله روړی دا وختې دي او دا د مرغان وغوخی د حلال خلخوره شي اوس ګره دا چاغې جوړې کړي دا حلال جوړې کړي دا د علی رجلانه په نیت نه کړي evet. په مطلب دا چې د علی رجلانه پکړبای نه محرم اخکار وغه نشو کړي که پخپل نه کړي د د پار نه که کړي خو دا اخکار وغه کړل محرم مني ممنوع مطلقات نتعمو قوما حلالا فلنا حرومن منگه حرام منگه شو خوڑه بازا علی رضی اللہ عنہ محرم چهده پخپلا اخکار کڑی کبلولا کڑی کدد دلالت اشاره وی کنوی دد وي وی کد پنیت نی وطلقا خوراکا حرام ده فقال علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ دلیل وی انشدلہ من کانا آونا من اشياء قبلتو كسالوي نزول السوغل ورقم اتعلم تشفذر ان رسول الله صلى الله عليه راجل عمار وحشه نبي الاسلام تشدي عمار وحشه وركلو او هو ام حريمان نبي الاسلام مو فبا ياكله اغ انكار كد نبي الاسلام دو خراك نا ده خبرشته ده غلط قالوا نعم ياو نو محرم دپا موطلقا د احکار غف کوړل خراب لکن دا حمار وحشی جوندی ور کړو حمار هو څنګه ته دا حمار وحشی نو جوندي خبره ده خبره پوه شو خبره پوه شو کنه علي رضی الله عنه چې تم دلیل پېښ کئ اغه دلیل صحیح نه اغه حمار وحشی جوندی ور کړې نبی الاسلام رد کړ محرم د پاړه هکار والا شي لاې کې ور شيته شاغې کو ور سرې پېجره کې پنجره شاړل په کاري ترې خدل په کاري او خو جونې دا خومل نه د غخه چتته ده دا ې را لاو منلو کې جووا ور سره وکړو ن ايو والا حد درو مصميت الله تعالی انه قال يا يا يا سيد سيدنا رقم هل والدین رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدينا وخذا احكار نقبل كنو ان حرما ويعو نعمه خدا عز محرم د پارا يو حلال چدي احكار وکړو نو د د په د د د محرم په نیت باندې نو کړي ن بیا وړل او د د په نیت باندې کړو ن بیا نه دی जायد دا دایمه سلاثو مسلک ان جابر بن عبد الله علی سمعه رسول الله یقول سید البر لكم حلال د و چې افکار تاسو د پارا محرمان د پارا حال دی هومالله توسی دو هوڅوپ تااس په خپل ښکار نه کړی او یوسا د لاکوم یو سا دلاکومه یا تاسو پهنییت بندې اخکار نه شوې نو بیا خو خوړل جاییل دی لیکنو کهنییت دا د است ی سرړیعلال دی دی د پاه کوې دا محریماندي برې غه پې قوم نو بیا ناروال دی نو دا مصرق شو د لاسه مالم تصيدو هو او یو سادهولاقو م په تاسو په نیت باندې شې د لګیا خورل نه جایز قال ابو داوود اذا تنر خبر خبران د ور کې تعرض راغی مشکل نه دی کې انا عن النبي صلى ينظر بما ذاغ ذبي اصحاب اصحابه عتبيه کتیش اصحاب عمل دلتا البس بلی بن عمل شو دائمه ثلاثه او قوله دغه بهاره حدا عبد په مطلب کې محرم په خپل افکار کوي یا دلالت کوي یا اشاره کوي نو دغه خپرل حرام یو حلال شری افکار کوي د محرم په نیت باندې کوي او محرم لخت نه دی ور کوي خو له دا د افکار لري بیا افکار وکړو مګان ځب وکړو د ته کې خو خوڑلې په کار په شی جائز دی د محرمین او پنیت باندې کړه نو هم خولل جایز خود دي دلالت اشاره خودنه د سوزونی چې پکې نوي لذا ولل الله در درو ال امام ابو داود رحمت الله علی دا اصل سره حدیث مسلک ده حنا موافق ذکر کړه انا ابي قتاده انه كان ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتاده رضی الله عنه نبيل السلام سره حتى إذا كان ببعض طريق مكة نتخلف معصحاب الله ندروس تشو داخل دمجرنا محرمين دمحرمو دا آغي محرمانو وهو غير محرم ابو قطادر رضي الله عنه محرم نو نده محرم نو نده دطول مجر و إحرامو ددول إحرام نو نمويلو دادا ماكيت نتکنه مکه ته نه زنه حرام کین عمره نه کوي مکه ته زنه نه د حرام څخه چاړي او ابو قتاده رضی الله عنه نبی اسلام عامل له مکه ته عمره لته نه دی محرم نو او دی غریب ناسو خپل <سؤال> سپلای کاندل پس آل ته ملګرو حمار وحشی ولید کی ملګرو حمار وحشی ولید د د زړه غخته چې دی او ویني د د توخې مخې کول خو دن لي ده د دا ل خپل سپې ګ او چې بیا هغې ژړه کې چ ها که دی حال دی که د احیمار وحشي دول دلوخبروي نه س دا شوکهته د حیمار واشي دی پاس باې سور شو خیا نو و ماله دا لخته را کوي زما سر را کوي و نهمون نه در کوو چې نه خپل کو شو راواغسته لا راغه حارري وحشي واجه او وی واجه دوی په کارې کړی فریمه وشي نه فتهله فرتي کاله قال سابنا ولوته زمالهخت را ف اومون در کو لته خه او مز دلالاتې شارهبان دا راليږي حرامي م او زما ش را ف او فاق او بیا فختلوکو شو وسته من نو با سابله سول الله صله عليهسلام بځا سابو خور وابا بعض بعضو بځینه کو غره محرام کیه هواده فلان خدا بجاج ني فلما ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا عن ذلك لار کې نبي اسلام دوی مون ته پوښتنه وکړو فقال انما يطعمكم الله تعالى او علي رضي الله عنه خر مرغن غوخ نه د کوله قسمت کې بنو وشه <تصفيق> قسمت کې نو شيخه حلالو کو نه د کوله دی سباب جلادن المحرم د پاره د ملخان نو نقال الجراد من سيد البحر د ملخان کی دی داختر د دریا دی دریا نه دغه دو چخته باش عزیز ملخان د تمراتن خير من جراد د ملخ دی وجه نو دمرشید او کجر ورک حزتمر رضینا فرمای ندا اخکار د وچنه د دریابنه د اخکار د وچره الجراد من ساد البار الجراد من ساد البار ن من ساد البار نه د جراد من سادل بر دی. او تمره تن خیر من جراد بلوغ دی واجب بیا یو تمره ورکول کول پکار دی. سب د یزوب د ستادیو معلم فَقِلُوا اَنَّ آزِيَ اللَّهَ د دِجَائِزِ فَذَّكَرِ ذَلِكِ لِنِمِعِ فَقَالَ اِنَّمَوَا مِنْ دِلْبَحَرَ لیکن سمئت ابا داود یاقول ابا المحجز ضعيفن ولادیس جمین الوحمن دا وحم دے دا من ساید البحر نا دا جراد من ساید البحر دیکی دا دا جنات پوجبانی تمر پی لازم دے نی بابو فی الفجیاتی و بیقارا حتظ اگر فدیبیعی کې او ما کٹوئی باندې کړو ازما د سر تو نا سپگی روانی چې په پا مقباندی راجی دا فقال ازاکا هوا مراسکا دیجی سر دی هوا متعفر دی تکلیف رسو قال نعم نو نبی علی صلی اللہ علیہ و فر احلیق سر اخرو احرام حالت دی اخرو سم ازبان شاعتن سو کانا نیا قربانی وکا ویژه ورکا زبا قدم ورکا یا سم سلاثه تيام دري روز روزي ونيسا يا د اتر سلاثه تا فعن من تمر على سته مساکين اشبب مشکلان دري سا ورکا ني پديه قاله حدثا مصبيب است تب واجب ند کوم يو چكاني خوخه ني پديه قاله حدثا اير المتمر اگه اسپه که دمره دیره چې زه دا اقل سطرگو نویره دیم نظر را نختم نشی دمره اسپه که دیره شویی نفانز اللہ عز و جل فمن کانه منکم مریضان نو بیازم مراسی نو بیاد دا فدیره نی فدعانی رسول اللہ ازان فقار ما نسکتو ما قربانی اکڑا نی ای معتمی محصر گردی احصار د پارا وجه سنو ان د ش د ش شوافی وبنسباله احساب فقط بالعدو مخه د دشمن نه پرګدي حاجی او عمره كونکي اغه محصر بشي احناف پرزباندی احسابه پره علت عدو مند له حدیبه کې یا د بیماری را نیتو تا له احرام بیماری را له ګډ شو شل شو په دیومه احصار ثابتي نکلو حاجی او مؤتمر محصر شي بل ملگیری لبا ویچی ماد پر حرم کی چیلے علال کا چیلے علال کرو دیت با ٹیلفونی کی دی بزان حلال کی. بیا با مستقل عمر بوو کی او دی, دی عمری قضاو کی او دم باور کئی دم شو او عمری قضا کا حرم کی اگر ملگیری پر حرم کی دلن چیلے علال کرو بیا بار دم تا زورت نیش و بے زال ال حرم ته نه در رسول الله کیا لال کڑے نبیا مستقل بل دم بواتے. او اود عمره قذاب او کلچه موسم تکلیف یا بیماری خشوا ی حاج وین عسود روز مقرر کیږي کې څه کالونه شون بل کال اج بون کی ال قال رسول الله من کو او عریجا بس یواز بشمن ته پرسا پروا ته د حناو مسلک دای کی من کوسرا عريجه ما تشرب كي ما تشرب غد شو فقد حلل انه ده غير ما قال لنا معنى انه بس ما خامشن روجا بخل ما تشرب بخلنا ما تشرب ولا غاد ما ما تشرب ما خامن روجا ما تشرب يبوستن بيان ما تشرب فقد حلل يعني واخدت وعلی الحج من قابلین بل قال حج بکی او سقال دی دم ورکی التا د دې ټلیفون کی قال اکرم فصالت ابن عباس وا با او انځلک فقال صدقه خبرم دا کدا احصار په جال سره دشمن سره هم راضی او بیماری سره راضی لا سخ په ما کې دو سره هم وضیح قالا حدد محمد النمتوکلی دا عوری جا مریضا با سمخبرات دا بیمار شو گوڑ شو مار شو با دا پدیسر حسر واقع احسار واقع کی وضیح قالا خیال زم مفیر خیالو کی دا ابا حاجر الحمیری ذکر کی یو حاجر سو ابی میمون بن محران قال خرجتو معتامیران زوو تیدما ما نیت کرو دا عمری قم قال باندې عام حاسر اهل الشام اغه قال باندې چې مهاسر کړو شنیا نو فوجانو الا ابن الزبير عبد الله زبیر لمين رجل الله باندې چې هغه فرماو فرماوه په مکه کې څه شو دا ميمون بن مهران وايي ز عمرېده په کوله په نیت باندې وته د مکم کال باندې حاصراله شام چې ما سره کړو شام یانو فوجانو او عبد بن زبیر باندې چې عبد الله بن زبیر امارت په مکه مکرمه کې دی يزيد بیعتو نکړه عبد الله بن او نکړه د ابو بکر رضی الله عنه او عبد الله بن زبیر و نکړه عبد الله بن زبیر راغه مکیتا د مکی تو کوغ سره الله دیو کوړ پور بیات وکړو صحیح خلیفہ ده پښوی عبدالملک پښام کړي سن عبدالملک دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا حکومت نو برداشت وکړي پښوی نو عبدالملک ولاګید دي فجایز بن یوسف او لهغره سره ولید او حجاج بن یوسف ظالم راغ او د قران کریم او اعراب او سپاره دم جوکړي خکارم کړو کو د زالمم حجاج بن یوسف راغ دمکی محاسقړو او د بیت الله په دې خانه کعبه باندې د منجونی کو دجې به وکړي او لوجیت نه کته اور په کې بار کړه دا ظلم یو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالیو هغه په پای باندې جوړان کړو شاید شو تاریخ خوا ل کې مکې خلک دیر خفه و پاور با چې بدلاې زبیرر واې سړی پوه شو نو نخبکان سړی نه را شې بیا تو نه یو مریخ ل کې چې کور خلک د مکې خفهوو پرشانو چې بدلا ل زب لاړو شاید شو نو چې ما قتل د بطلا به څنګهلي نو چې ما قتل یخه چاپر تاوي د تواف کوو د دا چې زنه مشه او بن زبير رضی الله تعالی و بارک حجاج بن يوسف له دلتا حجاج بن يوسف او عبد الله بن زبير باندې ظلم وکړو نو البته دا عبد المالك د پښان کې هغه فوجان مقرر کړو اذر وخت دا څه نه دي خلق ور عمرې ته ونی شي لاله کې و مزلو ورنشی جماعتو ورنشی مدرسی تو ورنشی قابلی سڑا چیده پو کزنا کئی غلا کئی کجارت کئی او تی که خو سبقو نو آئی خوش نو لاری که ناسو چی چتا دل تا نخلق لارشی نو عبدالعبی رو زبیر سرم ملکر کیا ہو که کی؟ نو لاری بند کرده خبر بن پوش وی کلی دا لاری چا بن کرده آغا عبدالملک پشام که ده آغی فوجا نو لاری بند کرده چه مسلمانان دو عمری تا ورشی التدا دا عبدالله بن زبیر سرم ملگر تیابا کئی ناغ کالا دے ابا حاضر الحمیری زکر کئی حدیثو انہ ابی مائمون بن محرانا خرجتو معتامیرن زوہ تیدم دو عمری پنید با لی عام فاغ کال کے حاصر آلو شام یہ شامیانو محاصرہ کڑیوا فو عبدالله بن زبیر بانی پو مکاکی و جایج بی صوف زلمو کڑو نو علتنا خلق راشی نو دو عبدالله بن زبیر صلیم منگر تیابو کی لارکی عمری تا خلق نپری خدر فبعا سمعی رجال من قومی بی هدینا او ما سر الزمان دو کم خلقو سہادای امرا لگری فلما انتائینا الى الال شام نمناعونا اندخل ان الحرام ن بیا مون حرام تاغي پر خودونه اوس مله چالو کړه فحرتل هديه مکالي وساغه ځکه ما خپل قرباني به حلال کړه ثم حلال تو بیا میزان حلال کړه ورماستر د پارا دم کوم ځکه ور کول پکار دي په حرم کې پکار دي لار کې نه ده پکار هغه په نشه غتی وکړه التا خپل هديه زبر اوزان می حلال کړه ثم رجعت ذو اپاشم فلم ما كان من العام المقبل بل قال راغ خرجت للي عمرتي زه چې ځ خپل د عمره قزا وکم پروس کل د عمره نیت میکړو لار کې موثر شوم فتاعت ابن عباس عبد الله ابن عباس صغرا له فسالت ما تقون وکړو پروس کل ما عمره کن یتلم لار کې موثر شوم بیا می قرباني ال تعالی کړو واپس تلم او سمستر فقال عبد للهاديه بل هاديه بول کی لگا د تا حیکم زگی زبا کړي هرم کې هو نه ده زبا کړي غلطي دي کړي نو حلالي ته پر ترک دادا چا غدم په حرم کې به زبا کول غواړي فان رسول الله امر اصحاب وان يبدل الذين حرموا من حديبيا في عمره القضاء حدیبی کو رسې په حرم کې دي څه حساب به نبی الاسلام عام حدیبی کې چکه کومل ګرو خپل هدايا زبر کړو د حرم نه بار حدود کې نبی الاسلام له داغه بل قضا بیا پکاره بی بی نو مستقل عمره بل کال عمره موشوا او تبدیل د هدايا موش نه مکه ته داخلي د آرام موقوي نغوس له بهتر دي او اعلی تربه له داخلي ده له بهتر ا ک مکمل ن غسل سلاجبی ن دے اولے با بر طرف بالی راتلے ضروری دے او د مکی تا تاخین دلہ شپی ن دے پکار 10 روزی بعد غسل سرا سحر کے اوبر طرف بالی لیکن تا دی وڑ مکمل شنہدا کنین ارت کو 28 جن روز انتظار ہونی شکولے گڑ تیاری اذا کلم با تبج توہ لی توہ کہ نبی علیہ السلام مشپتی حتا یوش بهتره سار پوری بیا غو دیو کول بیا داخله ده مکه مکرمه تنهار واشکر عن النبي صلى الله عليه و آله انه فعلوا دا دری واه مستحب یي کلمو داخله ده مکه مکرمه تا قودا باندی سنیت الاولیاء بال داخله دوکه او چکل تشریف ور مدینه منوره نو سنیت السفلا کودی با بالی بوتی دو دا اصحال دے داخلی دو راواتی دو دو دولت لار شرح خوخی داخلی دو خارج کے دو دو پارا سولت قتلی دو, دو مستعباتو کرے داخلی دو خارج دو دو دو دو دا دو کے دو من قضاء من اعلی مکہ دخول کے و داخل دا دا من اعلی مکہ و داخلی فی دا العمرہ دا من, دا العمر من قضاء وكان يروي يدخل من ماجبيا واكثر ما كان يدخل من قذا وكان اقرب ما الى منزله يعني ذات نجد منكم لاربالي تات سهلتي عالربن تليشي نعم قال حدثنا قال حدثنا صفوان بن <متضح> عيال ان شاء الله اروى عن الله عنها ان النبي صلى من عله وخرج من اصلها او فی رفلیت ازارال بیت دو قسم روایت راجی خانه کعبہ لدوسا بیرفلیت دعا لا شتکی دعا غواړی ولیدو د خانه سره دعا اجابت کی صفه کې مروه کې بیرفلیت دعا څور روایت داس راجی او پدې روایت کې رفلیت ازارال بیت من راجی نو تدریخ محدثین دا ځکای په اول لیدو د بیت الله کې رفلیت دعا په او بیا همیشه د پر رفلیت ته ضرورت نشته په شې یار وا د رفلیت نو دا دیت ته ضرورت نشته ولیدو د بیت الله کې رفلیت لپاره د دعا دا ګټ او بیا بیا سلام نو دا طریقہ نه د پکار دا یهود د بیت المقدس دغه تاریخ کې مونږه د ایدارې په دریته باندې مقلب دی. پیره کته زارال بیت د شویل جابر بن عبد العان الرجل یارل بیت خنکعبو نی یارفو یاده زدې سو حکم دی فقال ما كنت ارى حدا یطلع ذا الا اليهود یخدل خنکعبت نه راځه را بیت المقدس کې د چل کې پښتو نو دی یو د خبره بیا بیا الله رسول چټولو تا جنشته هر دعاده پراره کولیا جایز ده د دې په کونه پوښیږي وقد حاججنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعلوا نبی له سلام دا څه نه کولو چیر وخت نن سنوي چټو سلوټونو کو نی ابي مره حدثت منه اقبل رسول الله فدخل مکه فقابل رسول الله الى هاجر سمتا فا بی البیت سمتا صفا صفا تراغی فعلا ہو دسی برا اجد شو حتی جنگی لی البیت او زمان صفای کی مخامو خانکا با اخ کاری مروبانی نخ کاری دیوالون دی اتا صفا ف ہو حتی زمانی لی البیت فرا فعا یاد ایه دعا دا ثابت دی صفای کی اومو پر مروبانی پر کی او د خانکا با پرویت کی اومو خود دا بیا بیا لاسونو شطولو دا یو د بایت المقدس تازیم کئی فجالا یذکروا اللہ عز وجل ما شاید کرو ویرو قال وَلَنْصَابُ تَحْتَهُ دی صفا دو د دو پانسو خطی دو اغبتان اغ تختی لان دیو بخطی دو قال آشما فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهُ وَدَعَا بِمَا دارو بي تا وي خدا يو را حدثو ل <تقبل> الاجر حضرت مرزلانو جائل الحجر فقبلوا تبل يقرا فقال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تزرنا شيء نزارت ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك خدا تقبل است فديكم چدار پیغمبر طریقه نبی الاسلام خپل کل کل ځکه خپلم نافیو زارتنی زار زارت الله زار بابا دی هغه باندې امر فرمای ما نبی الاسلام نو لدلې چې مساکول د بیت الله مگر د رکنین یمانین نو تاکینو مسبنکل یمانین او ینی به د حجرت سوط او روفنی یمانین حجرت سوط تقبیلوم شو او نماز شو خا اسلامم شو لره سلام اودى دا حجره داي ركن يماني استلام بيد اليمنى فقط هدا اتل قواعد د ابراهيم بنشتره او ركنين شامن عراقيل اغبو قواعد د ابراهيم الاسلام بن الدين غنيب الاسلام دا يلماسن لكدي ني تو ادي قال حدا و قال ان ابن عمر ان اكبر بقول عائش ان الحجره بعضه من البي دحتين كدي بعض د بیت الله سر دی وره نخ دا د حیم داې غلای ب خډیر ځای دی ټول د خانه خ کا نه دی بعضې او بعضې کې نخ دا ده چې د د خ کاوارال سره اولاې جو کوم کانې لې دل پن کان د لاندې بس دغه حص چته د بله کې د دا ټول ح په بلا کې نه یو کانړ برابر دا د ب الله سره والله انی لازم وعاش انکانت سمیت آزا من رسول الله صلی الله عليه وسلم او نبی اللہ علیہ وسلم لم یترک السلام اللہ انہو مالا ایسا علی قواعد البیت در رکنین شامین و دعراقین و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل زکا پا قواعد دی ابراہیم بانی فاتنی ولا تاف الناس ورال حجر اللہ لزالک نا خلق توافو دحتين نو چا پیر کوي نو نو نه کوي ځکه حجر د خانه کعبه څنګه د تواف نه د پکار بار بار پکار دی ام <سلام> تسلیم رکلی ایمانی او حجر اسوت کی کلی توافي قالو کانه عبد الله بن عمرم يفعلوه